Partea 1. Informare. Capitolul 1. Este cu putință? Sam Lond, un vânzător de pantofi ce locuia în apropierea orașului St. Louis la începutul anilor 1970, a început să aibă dificultăți la înghițire. În cele din urmă, a mers la un medic, care a descoperit că Lond suferea de cancer esofagian metastatic. La acea vreme, Cancerul esofagian metastatic era considerat incurabil. Nimeni nu îi supraviețuise vreodată. Era o condamnare la moarte, iar doctorul lui Lond i-a dat vestea pe un ton sumbru, adecvat situației. Ca să-i ofere lui Lond cât mai mult timp posibil, doctorul i-a recomandat o intervenție chirurgicală pentru a înlătura țesutul canceros din esofag și stomac, unde se răspândise cancerul. Având încredere în doctor, Lond a fost de acord și a fost supus intervenției chirurgicale. A făcut față operației pe cât de bine se putea, dar în curând lucrurile au început să se agraveze. O tomografie la ficat a mai scos la iveală o veste proastă. Cancer extins la întregul lob stâng al ficatului. Doctorul i-a spus lui Lond că, din nefericire, mai avea cel mult câteva luni de trăit. Așadar, Lond și noua lui soție, Amândoi, trecuți de 70 de ani, au aranjat să se mute la 480 de km depărtare, în Nashville, de unde era familia soției. La scurt timp după ce s-au mutat în Tennessee, Lond a fost internat în spital și dat în grija medicului internist Clifton Meader. Prima oară când doctorul Meader a intrat în rezerva lui Lond, a descoperit un bărbat mic de statură, neras, ghemuit sub un morman de pături și care părea mai mult mort decât viu. Lond era morocănos și necomunicativ, iar infirmierele i-au explicat medicului că așa fusese încă de la internare, cu câteva zile înainte. Deși Lond avea un nivel crescut de glucoză în sânge din cauza diabetului, restul analizelor lui de sânge erau destul de normale, cu excepția unor niveluri ușor crescute ale enzimelor din ficat, ceea ce era de așteptat în cazul cuiva cu cancer hepatic. Examinările medicale ulterioare nu au mai arătat nimic în neregulă, o binecuvântare, având în vedere starea disperată a pacientului. La ordinele noului său doctor, Lond a beneficiat fără prea mare entuziasm de terapie fizică, de o dietă pe bază de lichide cu vitamine și minerale și de multă îngrijire specializată și atenție. După câteva zile, a început să prindă puteri, devenind mai puțin morocănos. A început să vorbească cu doctorul Midder despre viața lui. Lond mai fusese căsătorit înainte, iar el și prima lui soție fuseseră adevărate suflete pereche. Nu avuseseră copii, dar al mintei, duseseră o viață frumoasă. Cum le plăcea să navigheze după ce s-au pensionat, au cumpărat o casă pe marginea unui lac artificial. Apoi, târziu într-o noapte, digul estic din apropiere s-a spart, iar un zid de apă le-a izbit casa și le-a măturat-o. Lond a supraviețuit în mod miraculos agățându-se de resturile purtate de ape, însă corpul soției lui nu a mai fost găsit niciodată. Am pierdut tot ce am iubit vreodată, i-a spus el doctorului Mider. Inima și sufletul meu s-au pierdut în inundația din acea noapte. La șase luni de la moartea primei soții, când încă o jelea, adâncit în depresie, Lond a fost diagnosticat cu cancer esofagian și a suferit o intervenție chirurgicală. În acea perioadă a întâlnit-o și s-a căsătorit cu cea de-a doua sa soție. O femeie cu secade care știa de boala lui în stadiu terminal și a fost de acord să aibă grijă de el cât mai avea de trăit. La câteva luni după ce s-au căsătorit, s-au mutat în Nashville, iar doctorul Mider știa deja restul poveștii. După ce Lond a terminat de povestit, Doctorul, uimit de ceea ce auzise, a întrebat plin de compasiune. Ce vrei să fac pentru tine? Bărbatul aflat pe moarte s-a gândit o vreme. Aș vrea să apuc Crăciunul, ca să pot fi cu soția mea și cu familia ei. Au fost tare buni cu mine, a răspuns el într-un final. Ajutați-mă doar să trăiesc până la Crăciun. E tot ce vreau. Doctorul Mider i-a răspuns lui Lond că avea să facă tot ce stătea în putință. La externarea lui Lond, la sfârșitul lunii octombrie, acesta era, de fapt, într-o formă mult mai bună decât la sosire. Doctorul Mider era surprins, dar mulțumit de cât de bine se simțea Lond. După aceea, doctorul și-a vizitat pacientul cam o dată pe lună și, de fiecare dată, Lond arăta bine. Dar exact la o săptămână de la Crăciun, de anul nou, soția lui Lond l-a adus înapoi la spital. Doctorul Mider a fost surprins să descopere că Lond părea din nou să fie pe moarte. Tot ce a putut depista a fost o febră ușoară și o mică zonă cu pneumonie descoperită pe radiografia pulmonară a lui Lond, deși bărbatul nu părea să sufere de nicio insuficiență respiratorie. Toate testele de sânge a lui Lond arătau bine, iar culturile pe care le ceruse medicul au avut rezultate negative pentru orice alte boli. Doctorul Mider i-a prescris antibiotice și l-a conectat la aparatele de respirație artificială fără să-și piardă speranța. Dar în 24 de ore, Sam Land a murit. După cum ați putea presupune, aceasta este o poveste despre un diagnostic tipic de cancer, urmat de o moarte regretabilă, consecința unei boli fatale, nu-i așa? Nu vă pripiți cu concluziile. Când cei de la spital au efectuat autopsia lui Lond, s-a întâmplat un lucru ciudat. De fapt, ficatul bărbatului nu era distrus de cancer. El avea doar un nodul canceros foarte mic pe lobul stâng și încă o pată foarte mică pe un plămân. Adevărul este că niciuna dintre aceste forme de cancer nu era suficient de avansată pentru a-l ucide. Și în realitate, regiunea din jurul esofagului era și aceasta complet sănătoasă. Tomografia anormală la ficat făcută la spitalul din St. Louis arăta, se se pare, un fals rezultat pozitiv. Sam Lond nu a murit de cancer esofagian și nici de cancer ficat. De asemenea, nu a murit nici din cauza pneumoniei ușoare pe care o avea când a fost internat din nou în spital. A murit pur și simplu, deoarece toată lumea din preajma lui credea că este pe moarte. Doctorul lui din St. Louis a crezut că Lond este pe moarte și apoi doctorul Midder din Nashville a crezut la fel. Soția și familia lui Lond au crezut de asemenea că el este pe moarte. Și cel mai important, Lond însuși a crezut că este pe moarte. Este posibil ca Lond să fi murit doar din cauza acestui gând? Este posibil ca gândul să fie atât de puternic? Și dacă ar fi așa, să fie cazul acesta unic? este posibil să iei o supra doză dintr-un placebo? Fred Mason, student la masterat în vârstă de 26 de ani, a căzut în depresie când prietena lui s-a despărțit de el. Apoi a văzut o reclamă pentru un studiu clinic pentru un nou medicament antidepresiv și a decis să se înscrie. Cu patru ani înainte, suferise un episod depresiv, moment la care doctorii i-au prescris antidepresivul amitriptilină, Elavil. Însă Mason a fost nevoit să întrerupă medicația când a devenit excesiv de somnolent, și a prezentat amorțeală la nivelul membrelor. Considerase că medicamentul era prea puternic pentru el, iar acum spera că acest nou medicament va avea mai puține efecte secundare. După ce a participat la studiu aproximativ o lună, a decis să-i sune fosta prietenă. Cei doi s-au certat la telefon, iar după ce Mason a închis telefonul, a apucat în mod impulsiv flaconul de pastile de la studiu și-a înghițit toate cele 29 de pastile din recipient, încercând să se sinucidă. Și-a regretat imediat gestul. Năpustindu-se pe palierul blocului, Mason a strigat disperat după ajutor, după care s-a prăbușit la podea. O vecină l-a auzit strigând și l-a găsit pe jos. Tresărind spasmodic, i-a spus vecinei sale că făcuse o greșeală teribilă, că luase toate pastilele pe care le avea, dar că nu voia cu adevărat să moară. Când a rugat o pe vecină să-l ducă la spital, aceasta a fost de acord. Când Mason a ajuns la camera de gardă, era palid și transpira. Avea tensiunea 8 cu 4 și pulsul 140. Respirând agitat, repeta într-una: "Nu vreau să mor." Când medicii l-au examinat, nu au găsit nimic în neregulă, cu excepția tensiunii mici, a pulsului accelerat și a respirației agitate. Chiar și așa, Părea letargic și vorbea nedezlușit. Echipa medicală i-a făcut o perfuzie și a conectat-o la o soluție salină. I-a prelevat lui Mason mostre de sânge și urină și l-a întrebat ce medicament luase. Mason nu-și putea aminti cum se numește. El le-a spus doctorilor că era un antidepresiv experimental care făcea parte dintr-un studiu. Apoi le-a mânat flaconul gol, care, într-adevăr, conținea informații tipărite pe etichetă despre studiul clinic, deși nu și numele medicamentului. Nu puteau decât să aștepte rezultatele de laborator și să-i monitorizeze semnele vitale pentru a se asigura că starea nu îi se agravează, în speranța că personalul spitalului îi va putea contacta pe cercetătorii care conduseseră studiul. Patru ore mai târziu, după ce au venit rezultatele testelor de laborator, Indicând că totul era normal, un medic care făcuse parte din echipa de studiu clinic al medicamentului a sosit la fața locului. Verificând codul de pe eticheta flaconului gol al lui Mason, cercetătorul s-a uitat pe dosarul studiului. Apoi a anunțat că, de fapt, Mason luase un placebo și că pastilele pe care le înghițise nu conțineau niciun medicament. În chip miraculos, tensiunea și pulsul lui Mason au revenit la normal în câteva minute, și ca prin Farmec nu mai era nici excesiv de somnolent. Mason căzuse victimă efectului Nocebo, o substanță inofensivă care, din cauza așteptărilor puternice, provoacă efecte dăunătoare. Este oare posibil ca simptomele lui Mason să fi apărut doar pentru că exact asta se așteptase să se întâmple după ce înghițise un pumn uriaș de antidepresive? Ar fi putut mintea lui Mason, ca și în cazul lui Sam Lond, să fi preluat controlul asupra corpului său, impulsionată de așteptări referitoare la ceea ce părea să fie cel mai probabil scenariu viitor, până într-acolo încât a făcut ca acest scenariu să devină real? S-ar putea întâmpla acest lucru chiar dacă ar însemna ca mintea să preia controlul asupra funcțiilor care, în mod normal, nu se află sub control conștient? Iar dacă acest lucru ar fi posibil, ar putea fi de asemenea adevărat că, în cazul în care gândurile noastre ne pot îmbolnăvi, noi avem de asemenea abilitatea de a ne folosi gândurile pentru a ne însănătoși? Depresia cronică dispare ca prin farmec Jenny Schonfeld, un designer de interior în vârstă de 46 de ani în California, suferea de depresie din adolescență. Ea nu apelase niciodată la ajutor medical pentru această afecțiune până când, în 1997, a văzut un anunț într-un ziar. Institutul de Neuropsihiatrie al UCLA, acronim pentru Universitatea California-Los Angeles, căuta voluntari pentru un studiu clinic de testare a unui nou antidepresiv, numit Venlafaxină, Efexor. Schonfeld, a carei depresie se intensificase până în punctul în care, soție și mamă fiind, ajunsese chiar să se gândească la sinucidere, a profitat de ocazia de a face parte din studiu. Când Schoenfeld a ajuns la institut pentru prima dată, un tehnician medical a conectat-o la un electroencefalograf, EEG, pentru a-i monitoriza și înregistra activitatea undelor cerebrale timp de aproximativ 45 de minute. Și nu la mult timp după aceea, Schönfeld a plecat cu un flacon de pastile de la farmacia spitalului. Știa că aproximativ jumătate din grupul de 51 de subiecti avea să primească medicamentul și jumătate avea să primească un placebo, deși nici ea, nici doctorii care conduceau studiul nu aveau nicio idee în care grup fusese repartizată în mod aleatoriu. De fapt, nimeni nu avea să știe acest lucru până la sfârșitul studiului. Dar în perioada respectivă, acest lucru aproape că nici nu conta pentru Schonfeld. Era entuziasmată și plină de speranță că, după decenii de luptă cu depresia clinică, o afecțiune din cauza căreia uneori izbucnea brusc în lacrimi fără niciun motiv evident, ar putea în sfârșit să primească ajutor. Schonfeld a fost de acord să se întoarcă în fiecare săptămână pe toată durata celor opt săptămâni ale studiului. De fiecare dată, răspundea la întrebări despre modul în care se simțea și, de câteva ori, a fost supusă altor monitorizări EEG. Nu a durat mult după ce a început să ia pastilele și Schoenfeld a început să se simtă considerabil mai bine pentru prima oară în viața ei. În mod ironic, avea și stări de greață, dar aceasta era o veste bună, deoarece știa că greața era unul dintre efectele secundare obișnuite ale medicamentului testat. S-a gândit că în mod sigur trebuie să fi luat medicamentul activ, de vreme ce depresia ei începea să dispară și resimțea de asemenea efecte secundare. Chiar și infirmiera cu care stătea de vorbă în vizitele ei săptămânale era convinsă că Schönfeld lua medicamentul adevărat, datorită schimbărilor prin care trecea. În sfârșit, la finalul studiului de 8 săptămâni, unul dintre cercetători a dezvăluit adevărul șocant. Schönfeld care nu mai avea tendințe suicidale și se simțea alt om după ce luase pastilele, se aflase de fapt în grupul placebo. Schönfeld a fost uluită. Era sigură că doctorul făcuse o greșeală. Pur și simplu nu credea că se putea simți mult mai bine după atâția ani de depresie sufocantă, pur și simplu deoarece luase un flacon cu pastile de zahăr. Și avusese până și efectele secundare. Trebuie să fi fost o încurcătură. L-a rugat pe doctor să verifice din nou dosarele. A râs amuzată când acesta a asigurat-o că flaconul pe care îl luase acasă, flaconul care o făcuse să-și recapete viața, conținea într-adevăr doar pastile placebo. În timp ce stătea acolo în stare de șoc, doctorul a subliniat că numai pentru că nu primise niciun fel de medicamente adevărate, acest lucru nu însemna că își imaginase depresia sau îmbunătățirea stării ei. Asta însemna doar că, indiferent ce o făcuse să se simtă mai bine, nu se datora Efexorului. Și nu era singura. Rezultatele studiului aveau să arate în curând că 38% din grupul placebo se simțea mai bine, în comparație cu 52% din grupul care primise Efexor. Dar când a sosit și restul datelor, a fost rândul cercetătorilor să fie surprinși. Pacienții ca Schoenfeld, a căror stare s-a îmbunătățit în urma folosirii pastilelor placebo, nu doar că și-au imaginat că se simt mai bine, ei chiar își schimbaseră tiparele undelor cerebrale. Datele EEG înregistrate cu atâta fidelitate în timpul studiului au arătat o creștere semnificativă a activității în cortexul prefrontal, care de obicei are o activitate foarte scăzută în cazul pacienților cu depresie. Astfel, efectul placebo nu numai că i-a schimbat mintea lui Schönfeld, ci a cauzat de asemenea schimbări fizice în biologia acesteia. Cu alte cuvinte, efectul nu era doar în mintea ei, era și în creierul ei. Nu doar că se simțea bine, era bine. Până la sfârșitul studiului, Schönfeld avea la propriu un creier diferit, fără să fi luat alt medicament sau fără să fi făcut ceva diferit. Mintea ei! a fost cea care i-a schimbat corpul. După mai bine de 12 ani, starea lui Schönfeld era încă mult îmbunătățită. Cum este posibil ca o pastilă cu zahăr nu numai să oprească simptomele unei depresii adânci, ci să provoace și efecte secundare autentice, cum ar fi greața? Și ce înseamnă că aceeași substanță inactivă are de fapt puterea de a schimba modul în care undele cerebrale declanșează impulsuri, intensificând activitatea chiar în acea regiune a creierului afectată cel mai mult de depresie? Poate mintea subiectivă să creeze cu adevărat acele tipuri de schimbări fiziologice obiectiv-măsurabile? Ce se întâmplă în minte și corp care să permită unei substanțe placebo să imite cu atâta desăvârșire un medicament adevărat? Ar putea oare același efect fenomenal de vindecare, să aibă loc nu doar în cazul unei boli mintale cronice, ci și în cazul unei afecțiuni care amenință viața, cum ar fi cancerul. Un leac miraculos. Ba îl vezi, banul mai vezi. În 1957, psihologul de la UCLA, Bruno Clofer a publicat un articol într-o revistă evaluată Interpares. În care a spus povestea unui bărbat desemnat cu numele de domnul Wright și suferind de limfom în stadiu avansat, o formă de cancer a glandelor limfatice. Bărbatul avea tumori uriașe, unele mari cât o portocală la gât, în zona inghinală și la subsori, iar cancerul său nu răspundea deloc la tratamentele convenționale. Acesta zăcea de câteva săptămâni cu febră, cu respirația întretăiată complet țintuit la pat. Medicul lui, Philip West, renunțase la orice speranță, deși Wright însuși nu renunțase. Când Wright a aflat că spitalul unde era tratat, în Long Beach, California, se întâmpla să fie unul dintre cele zece spitale și centre de cercetare din țară care evaluau un medicament experimental extras din sânge de cal, denumit Crebiozen, a devenit foarte entuziasmat. Wright l-a bătut la cap fără oprire pe doctorul West timp de mai multe zile, până când acesta a fost de acord să-i dea o doză din noul medicament, deși, în mod oficial, Wright nu putea participa la studiu, care punea condiția ca pacienții să aibă o speranță de viață de cel puțin trei luni. Wright și-a primit injecția cu crebiozen într-o vineri, iar până luni începuse să meargă, râzând și glumind cu infirmierele, comportându-se ca și cum, ar fi fost un cu totul alt om. Doctorul West a anunțat că tumorile se topiseră ca bulgării de zăpadă puși pe o plită încinsă. În trei zile, tumorile ajunseseră la jumătate din dimensiunea lor inițială. Peste alte zece zile, Wright a fost trimis acasă. Se vindecase. Părea un miracol. Dar două luni mai târziu, Presa a relatat că cele 10 studii au demonstrat că crebiozenul se dovedise a fi un eșec. Odată ce Wright a citit știrea, a devenit pe deplin conștient de rezultate și a acceptat ideea că medicamentul era inutil. A recidivat imediat, iar tumorile i-au revenit în scurt timp. Doctorul West bănuia că reacția pozitivă inițială a lui Wright se datorase efectului placebo și știind că pacientul său era în fază terminală, s-a gândit că nu avea mare lucru de pierdut, iar Wright avea numai de câștigat, dacă își sta teoria. Prin urmare, doctorul i-a spus lui Wright să nu creadă relatările din ziare și că recidivase deoarece se descoperise că crebiozenul care îi fusese administrat făcea parte dintr-un lot cu probleme. Un medicament pe care doctorul West l-a denumit o versiune Nouă, super rafinată, cu eficiență dublă, era în drum spre spital, iar Wright putea să-l imediat ce avea să sosească. Așteptând să fie vindecat, Wright era în al nouălea cer și câteva zile mai târziu a primit injecția. De data aceasta, seringa folosită de doctorul West nu conținea niciun medicament, fie el experimental sau nu. Seringa era umplută doar cu apă distilată. Și de data aceasta, tumorile lui Wright au dispărut ca prin farmec. Acesta s-a întors fericit acasă și s-a simțit bine pentru alte două luni, după ce a scăpat de tumorile din corp. Dar apoi, Asociația Medicală Americană a anunțat că, într-adevăr, crebiozenul nu era bun de nimic. Instituția medicală fusese păcălită. Medicamentul minune se dovedise a fi o înșelătorie. Nimic mai mult decât ulei mineral conținând un simplu aminoacid. Producătorii au fost în cele din urmă puși sub acuzare. La auzul acestor vești, Wright a suferit o ultimă recidivă, pierzându-și credința în posibilitatea însănătoșirii. S-a întors lipsit de speranță la spital și peste două zile a murit. Este posibil ca Wright să își fi schimbat starea de a fi, nu odată, ci de două ori, în aceea unui om care pur și simplu nu avea cancer, într-un interval de câteva zile? A reacționat apoi corpul său în mod automat la o nouă minte? Și oare și-ar fi putut schimba din nou starea în cea a unui om cu cancer, după ce a auzit că se presupunea că medicamentul nu avea nicio valoare, corpul său creând exact aceeași chimie? și întorcându-se la starea de rău familiară? Este posibil să realizezi o asemenea stare biochimică nouă nu doar când iei o pastilă sau primești o injecție, ci de asemenea când ești supus unei proceduri invazive precum intervenția chirurgicală? Operația la genunchi care nu a avut niciodată loc în 1996, chirurgul ortoped Bruce Mosley, pe atunci la Colegiul de Medicină Baylor și unul dintre cei mai influenți experți în medicina sportivă ortopedică din Houston, a publicat un studiu experimental pe baza experienței sale cu 10 voluntari, cu toții bărbați care se aflaseră în serviciul armatei și sufereau de gonartroză. Din cauza severității acestei afecțiuni, mulți dintre acești bărbați șchiopătau vizibil, Mergeau cu ajutorul unui baston sau aveau nevoie de o formă sau alta de ajutor pentru a se deplasa. Studiul a fost conceput pentru a cerceta procedura chirurgicală artroscopică, o intervenție chirurgicală larg răspândită, ce presupunea anestezierea pacientului înainte de efectuarea unei mici incizii, în aceasta introducându-se un instrument cu fibră optică denumit artroscop pe care chirurgul îl utiliza pentru a examina în detaliu articulația pacientului. În timpul operației, doctorul răzuia și curăța articulația pentru a înlătura toate fragmentele de cartilaj degenerat, considerat a fi cauza inflamării și durerii. La acea vreme, în jur de 750.000 de pacienți aveau parte de acest tip de intervenție chirurgicală în fiecare an. În studiul doctorului Mosley, doi dintre cei zece bărbați urmau să aibă parte de operația standard denumită debridare, în cadrul căreia chirurgul răzuiește porțiuni de cartilaj din încheietura genunchiului. Trei din aceștia urmau să treacă printr-o procedură denumită lavaj articular, în cadrul căreia se injectează apă la presiune mare în încheietura genunchiului, curățând și îndepărtând materialul artritic distrus. Iar cinci dintre ei Urmau să treacă printr o intervenție chirurgicală simulată, în cadrul căreia doctorul Mosley secționa abil pielea cu un bisturiu, apoi o cosea la loc, fără să execute nicio procedură medicală. Acei cinci bărbați nu urmau să aibă parte de nicio artroscopie, de nicio răzuire a articulației, de nicio înlăturare a fragmentelor osoase și nici de o vreo procedură de spălare, ci doar de o incizie și apoi de suturi chirurgicale. Începutul fiecareia dintre cele zece proceduri a fost exact același. Pacientul era dus în scaunul cu rotile în sala de operație, apoi îi se făcea anestezie generală, în timp ce doctorul Mosley se spăla pe mâini pentru operație. Odată ce chirurgul intra în sala de operație, el găsea un plic sigilat pregătit pentru el în care îi se spunea ce pacient dintre cele trei grupuri de voluntari de pe masa de operație îi fusese încredințat aleatoriu. Doctorul Mosley nu avea nicio idee ce conținea plicul până ce nu îl deschidea. După intervenția chirurgicală, toți cei 10 pacienți din studiu au raportat o mobilitate mai mare și mai puține dureri. De fapt, bărbații care au trecut printr-o operație falsă s-au simțit la fel de bine ca aceia care au trecut printr-o intervenție chirurgicală de debridare sau lavaj. Nu exista nicio diferență în privința rezultatelor. Chiar și șase luni mai târziu. Și șase ani mai târziu, când cei doi bărbați care au trecut prin operația placebo au fost intervievați, ei au raportat că încă mergeau normal, fără dureri și aveau o mai mare libertate de mișcare. Ei au spus că acum puteau realiza toate activitățile zilnice pe care nu puteau să le facă înainte de intervenția chirurgicală cu șase ani mai devreme. Bărbații se simțeau de parcă își primiseră viețile înapoi. Fascinat de rezultate, doctorul Mosley a publicat un alt studiu în 2002, la care au participat 180 de pacienți, care au fost monitorizați timp de 2 ani după operația chirurgicală. Și de data aceasta starea tuturor pacienților din cele trei grupuri s-a îmbunătățit, aceștia începând să meargă fără dureri sau fără să mai șchiopăteze imediat după intervenția chirurgicală. Dar și de data aceasta, starea tuturor pacienților din cele două grupuri care chiar au avut parte de intervenția chirurgicală s-a îmbunătățit la fel de mult ca și cea a pacienților care au trecut prin operația placebo. Iar acest lucru a rămas valabil chiar și după doi ani. Să fie oare posibil ca acești pacienți să se fi simțit pur și simplu bine deoarece au crezut și au avut încredere în puterea vindecătoare a chirurgului, a spitalului și chiar în sala de operații strălucitoare și modernă? Au avut ei cumva în vedere o viață trăită cu un genunchi complet vindecat? S-au încredințat pur și simplu acelui rezultat pozitiv și apoi au pășit la propriu înspre acesta? Să fi fost oare într-adevăr doctorul Mosley nimic mai mult decât un vraci al timpurilor moderne într-un halat alb? Și este oare posibil să atribuim același grad de vindecare când ne confruntăm cu altceva mai amenințător, poate cu o procedură atât de gravă cum este operația pe cor deschis?